Ancheta Irratia. Arratxaldeon, Entzule, antxeta irratiko unietan zaude, larobita bederatzi.sazpi, larobita FM frekuentzian, Euskal irratitako lankide entzuleak aburtzen ditugu eta gogoratzen dizuegu ba, gaur hostirela izan da, Arratxaldeko sazpia seiter diak arte, ba, gure kinegoteko okera duzuela. una hoi hartzen kaizo, arratsaldeon. Arratxaldeon, Eitor, eta Entzule, ongi etorri gure kiroltarte berezionetara. Girolak laburrean unai oiartzunekin. Gaurkoan, atletismo tarte handi bat egin behar diogu, joan den igandean B.O.B. adonosti harri lasterketa izan zen, eta ostiralean saiorik izan ez genuenez, bagaur lasterketaren kronika bat egingo dugu. Berrogeita sortzi edizio bete zituen igandean B.O.B.ak, eta hogeita bezmila parte muga mugagain dituzuen, eta azken urte guetan bezala, errekor berria jarri zuen. Hogeita bat mila lareunda iruru geita amabi izan ziren donostiako helmugara iritsi zerenak, eta guzti horietatik Jaume Leiba Kataluniarra izan zen azkarrena. Bat, zero bat hogeita amairuko denbora egin zuen terrasakoak. Azpimarratzeko da, lau mila Kataluniarri inguru izan zirela biobiako irteeran. Irabazdeaz gain horietako bat izan zen gainera bigarren sailkatu ere. Mark Roach iritsi zen bigarren minutu eta ardira, eta Daniel Bayon hirugarren hilabi minutura. Emakumezkoetan, oianak hortazar mutrikuarra izan zen lehenengoa, ordu ordubete, amalau minutu eta berrogeita bi segundurekin. Laura Garzia izan zen bigarren, eta Claudia Beobide, gure ordezkari ondarri biharra, irugarren. Ordubete, amazaztu minutu eta lau segunduko denbora egin zuen Beobidek. Bidazo askoaldeko korrikalariai dagokienez, aipatu dugu, ondarri biko lehenengo emakumea, Claudia Beobide izan zela, eta gizona, Gerardo Amunarriz izan zen. Irundarrei dagokienez, John Ruiz, biazo atletiko taliko ordezkaria izan zen lehenengo, lehenengoa gizonetan ordu bate eta bedeeratzi minuturekin. Eta Ines Muñoz izan zen lehenengoa emakumezkoetan. Esan behar da, egur berriro ere protagonista izan zela, behobiadan ostian, eta euriari eta izarri aurregin behar izan zidetela parte hartzaile guztiek. Lehenengo irteeran batez ere ordu horretan irungo bebi hauzaak zaparra mardula zuen eta ondoren euriak tarteka HN eman bazuen ere, lasterketa guziz balintzatu zuen. Ala ere, aipatu behar da, larri zerbitzuek lan gutxiago izan zutela, igande honetan, batez ere ba, aurreko, aurreko urteko edizio beroarekin konperatuta. Horten gainera, bere hori, saiesteko asmoz, lehenengo irtera orduerdi aurreratu du antolakuntzak. Amar terditan izan da irtera hori, eta asmoa da, datozen urteetan, ere, edo, datozen urteetan zehar, amarretara aurreratzea. Horrela, bide batez, korrikalarien pilak eta keren murriztu nahi du antolakuntzak, fortunalkarteak, Gero eta goiago baitira parte hartza eta ondorioz, gero eta zaiagoa delako baitare irtera udeatzea. Aurten amaz ezpimultzotan manatu dituzte parte hartzaileak aurreko urteetan egindako denborrearen arabera. Eta datozen urteetan ere, kopuro beko egiten jarretzen badute, behar bada, banaketa eta bat egin barko dute. Momentuz, aurtengo edizio arrakastatxorekin elituko gara. Euria ondo bota zuen baina ez zuen behoberen inguruko festa guztia zapuztia lortu. Eta asielan aipatu dugu, atletismoak tarte ondio bat izango belagorkoan, eta beraz ez duen menutziko, ez da hemen bukatuko. Igan honetan, itzordu garrantitxoa izango dugu baitare, gure eskualdean, irun iria krosa izango da. Berrogeita laugarren edizoa beteko du, superamara bideazo atletiko taldeak, kutsaren eta irun gaudaleren laguntzarekin antolatzen duen froga honek. Igan izango da krosa, txingudik dikastorako zirkuitoan, eta, ohikoa den bezala, Gipuzkoako kros denboraldi estreinatuko du. Amala ulasterkede izango guztira. Hasi goizeko 10 eta egurdik ordu biak bitarte. Kategoria guztiak izango dute gainera, beraien lasterketa hasi Benjaminetatik ben eta veteranoetaraino. Lasterketa nagusia, senior gizonezkoena, 11 eta 20 izango da eta 25 minutu lehenago emakumezkoena. Kirolak laburrean Unai Oihartzuneekin Eskubaloia ipatu behar dugu orain. Bidasoa irunek, selkapeneko lehenengo postuetan sendotzeko aukera bat izango du bihar. Errenterian jokatuko du, eraintzaren aurka. Orain arte, errenteriako taldeak ez du puntu bakar bat ere lortu. Partia guztia galdu ditu, eta selkapeneko azkeneko postuan dago 0 puntulekin. Bidasoak, garaipena handia lortu zen joan den erunbaten etxean, hartalekun, zale bidasorren aguntzarekin. Adelma sinfin, Santanderreko xant talde irabazi zioten horiek, ogeita maika eta ogeita lau. Lenen gozati berdindu baten ondoren, bigarrenean erakustaldia eman zuen bidasoak, defentsan lan ikaragarria eginez eta erasoan baloia ondo mugituz. Partiaren amaian jon asko hitz egiteko okera izan genuen. Eta horiokoak, partiaren nondik norako ez gain, talearen bilakaere ere aztertu zuen. Jon askoen. Ja, baina berdintagoa izan da, baina bigarrenean nagusetzen zarete eta argitarro irazizue. Bai, aseran gorra, ato diran nekulu baina bueno, askenen, Atxe den gora, eta gero ikusi heu un, inbergen una salakorrik hain, behalek nekatu, batea eta bestia mugitu, ze esperientzia hondiko jendia da, baina bueno, gugatak du, askarro gehala, ze gaztego gehala, da guztepi garrantzaten lan honain deula, batea eta bestia mugitu ditu, ta, azkenen, ba, hori azkenen borrakatutako ventaja hori etorria da irasinde, eta oso guzta. Benetan, galipen garren titxua dau, eh... Adelma Azarako e, tale baten kontra, irugarrenaren kontra, gainera e, puntu bat lehiago zirkan, horrein pasatuko diosio e, zelkeapenean, eta motivazioaren ere garantzitsua e, ez. Partidu garantzitsua zan, pixkat bizkat, ba, liga ontan dundakaune hotia, e, Adelma ekipo gogor bat da, eta erakutsi gehu, hemen etxen e, jarraitza lehen laguntzak egin ba, partidu gaur reateratzia, auri eh da bi parteo diru ez bi partido irabasten eh Pozoblanco da Barakaldoan da hirugarren partidoa jarraian irabastea ba ekipontzako moral handi hartzea. Etorren hastean herentarian egintzen aurka baduzue bola alizatzeko aukera honez. Bai, eh esta partido reisa izango. Etxetik kanpoa Eh, Aure denbora aldien jolazku benore dintzen kontra partidu bat, salia juntzan, da, oan ez erreso izango. E, eh, bueno, a ber, dakau konfianza, garaipen haueke mandegoen konfianza ekin partidu aurrera ateratzea Azken bola honen ondoren, taliak oso itxura honoren mando, eus? Eh? Bai, eh, e... De, denbora aldia ziren, ba, duda batzuk sortzen ari ziren, ba, partidu batzuk ondo, beste batzuk esan ondo, baina, azken nengo aztetan, e, e, uste terakutsi deula, ba intramento lan lan hon hori ba ahí da, ateratzen da bera ba jarraitzen Hortezen uten Jonazkorekin egindako elkarrizketa Bidasoren ere zerkieta guzti hartalekuko kantxan bertan. Gogoratu beraz, lanun batean, bizilagunen arteko derbia izango dela errenterian, galtzara bordako kiroldegian. Zazpiter ditan hasiko da erintzaren eta bidazo irunen arteko norgei agoka hori. Eskubaloiarekin bukatzeko, aipatu behar dugu, bai bakaladerak eta baita irungo gaztia ekekere etxetik kanpo jokatuko dutela azte burunaetan. Ondarribikoek gazteizen, el pilar aurkarizu zenaren kontra, eta ordi zian irundarrek. Bakaladerak batez ere, iragaztera behartuta dago, izan ere, jonden igandean gure hau zuneren kontra galduzuen etxean eta zuloan sartu da bete-betean. Azken aurreko postoan dagoela bakaladera ondarri bia irupunturekin. Eta futbolari helduko dio gurein. Real Unionek amore bietaren bisita jasoko du bihar Galen. Cedetan izango da partida eta ETBko kamerak egongo dira bertan. Txuribeltzak ondo dabiltza azken aldian etean, baina kanpoan bi porrota amazute jarraian. Azkenekoan bi eta bat galdu zuten igande honetan bertan, cestan. 13 minutu faltazirela Juan Dominguezek aurretik jarri jarri zuen harren, Tarunen aurretik jarri zuen harren. Beraz, etxetik kanpo galduta, Galen Iriabastera behartuta daute Txuribeltzak. Xalkapeneko lehenengo postutatik urrun gelditu nahi ez daute beintzat. 9 dago momentu honetan Real Union, 16 punturekin. Biarko urkariak amore bietak hogeita abiditu eta laugarren postoan dago. Beraz, preiofeko mugaz markatzen du. Bizkaita raia da ez da joan den urteko talde sorpresa eta esperientzen diko jokaleriekin indartu du taldea. Ina kegoiko etxeak Real Unioneko aurrelarioiak adibidez edo Jon Altunak eibarrekoak elastiko urdina jazten dute aurten. Derbi interesgarra izango da bihar beraz. Real Unionen eta amore arteko leia arretxaldeko zeiretetek aurrera estadion galen. ja regionalari dagokion jardunaldi belts baten ondoren sentsazio ona berreskuratzeko aukera izango dute gaur orde, gure ordezkariek. Gaur ez, barkatu asteren. Hondarribiak aretxaabaletan jokatuko du, joan astean ondarrako aurreraen kontra ondartzan hutseta bat galdu ondoren. Real Unión bek lesaka jokatuko du beti gazteren kontra. Pasadeen igandean oiarttzen aurka galdu zuen filialak etxean, galen, 0 eta 2. gutxienez, berdinketa lortzen berezi izan bazuen ere Guk, hendikaitxe berria jokalariarekin hitz egiteko aukera izan genuen, partidearen ondoren, eta bere iritzea eman zegoen erdilariak. Hendikaitxe berria. Esan daiteke zigorran didea jaso duzula bian? Ba, hendik uste gehiagikoa izan dela kontutan hartuta eta jaso dugu, jarri dugu biruko defentsa, eta azkenean, ba, harrizkatzeak hori du. Bigarren asortu dute eta hori dukatu partida. Bueno, ba, hain astu honetan, pila berriro jarri, eta honi buelta... Azkarran mar martzaio eta berriro joazten hasi. Eta horren astean lezakan gaurko hori bueltan bateko okera. Bai hori da. Aste burua arizteko garekin, hori bueltan bateko, iru puntu gaiago norteko eta ondo di joan. Antxeta erratia, gauzak argita garbi. irolak laburrean unai oiartzunekin. Hendikatxe barriaren hitzak entzun ondoren, gogoratu selkapeneko bosgarren postoan dagoela reunion B eta zeigarren ondarribia. Hama ospuntura berdinuta daude gure eskualdeko bitaldeak. Eta futbolarekin bukatzeko, emakumeen euskaldi gan, Mariñok etxetik hanpo jokatuko du, ernarinen aurka, igandean arratxaleko zeiretan. Jonden aste guran, bi utxira bazitzuten neskek, arizmendi taldearen aurka, hemen irunen, ugaldebentaseko fugueltzelaian. Bederatzi garren postoan da gorain, marinho, amar punturekin. Zaskibaloian, emakumezkoen ligako zeigarren jardunaldia egongo da jokoan asteburu honetan. Onda ribia etxetik kanpo jokatuko du Gironan zuzen ere. Zortzigarren postoan dago espar uni Girona taldea, Hondarribiaren ribiaren aurkaria, baina bidazoarrek baino puntu bat gutxiago dute bakarrik. Hanepeinaren taldea, beharren presiori gabe kantsaratuko da, joan den asteuren etxeko lanakondo egin behitzetuen. Irurrogeita zazpi, irurrogeita bat, sei zazpi, sei bat, nagusitu zitzaion ondarri bea irun, Gran Kanaria 2008 aldeari. Irungo errei bideri dagokionez, etxetik kanpo jokatuko dute bitaldeek. Lehenengo maia nazionalik neskek, ardoiren aurka, irunian, eta autonomiko komutiek loio lain dautsuren kontra. Eta erruk biharikin bukatuko dugu gaurko saioa. Esan behar dugu, zaizairunek bosgarren garaipen alortu zuela larun batean, bostetik bosgarrena, eta bila ere irtengo dela bihar, playa undiko erruk bizela ira. Belen hostaldea hartuko dute beltzek, arratsaleko lauretan playa undin. Eta joan den larun bateko aurkaria, gazte di, erraz samarra baldin bazen, biharkoa ere ez dazko zokerra goa izango. Salkapena gutxinez, hori arria dirazten du. 5 partiadik 5 galdu ditu Belenosek eta 0 punturekin azken bigarren postuan dago. Hala ere, esan behar da, Gaztegi Salikapeneko azken taldea izan arren, larunbatan Irunek etzuela partida egin eta Uste baino arazo gehiago izan zituela arabarrak gainitzeko. Hala ere, zeltasuna gora bera, Irun Rugby taldeak partida guztiak errobazitu orain arte eta 22 punturekin lehenengo postuan dago. Lau puntu ateratzen dizkio gainera dagoeneko bigarren postuan dagoen Zarautzkiro lelkarteari. Eta endaian, akitian, akitaneako federal biligan, endaiako estadek etxean jokatuko du, igandean, iru tardietan, azkin selkatuaren kontra. Joan den asteburuko porrota eta aukera kaukera izan gaute siuriek, eta amabi galdu baitzuten buko, tagno, taldearen etxean. Selkapeneko laugarren postoan dago momentu honetan, endaia, hogeita irupunturekin. Eta orain bai, Bukatzeko, esan datorren astean ere, hemen izango garela, Antxete Irratian, bebi kirol guztiarekin eta beti bezala, protagonisten izekin ere bai. Ondo izan, entzule. Euskal Irratiak, Antxete Irratiarekin, ondarridian gian, laro zaztian. Euskal Irratiak, Antxete Irratiarekin, entaian, laro gita puntu bostan. Elkartasun ueinak, Kintxe Mapu Irrati Maputxearen aldeko besta, Azaroako geitalau, Lakasita Gaztetxean, Irunen. Arratxaldeko zaireetan, Maputxe Herriari Buruzko Itzaldieta dokumentala. Bederatziterdietan, Elkartasun afaria, Amarterdietan kontzertuak, Dedeika eta Kalandos Koulos taldeekin. Animatu zaitez. Maputxeak, maputxeak, maputxeak, erra, maputxeak. Ancheta Irratia, A Bildua, euskalirratiak.info. Ostegunero arratsaldeko zazpietatik etik 10etara pintxo potea saia ostatuan. Ostegunero musika zuzenean. Pintxo potea 2 eurotan. Saia ostatua. Antxeta Irratia, gauzak argita garbi. Euskaligatiak Interneten ere, euskaligatiak.info webgunean. Azzaen hogeita bostean igandearekin Ungunan karbaldia! ikastola eta ziburuko okezaz egzabaren kolegioara dalde Azararen ogita bostean Ugunako polikirodegian Arratxaldeko lautordietan Tikiatan diatxala pagtariak Ugunaburi eztolako aurrak Ziburuko kolegioko ikasleak eta ondotik Niko etxarte apa-apa Arratxeko zazpietan Ego meria Talo eta xingar Kuskustu txarangak animaturik Sartela kaintziretzik salgait dira. Amak garrotan. Urgunako trinketean turismo bulegoan eta pausuko saia ostatuan. Eta tokian bertan amailu eurotan izanen dira. Azararen horita bostean. Kantaltia urgunako pulik iroldegian. Urgunia eta ziburuko ikastolen alde. Goiorriko ikastolen laguntzarekin. Zatoz